și în și pe pământ, el și sfânt. Din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul i 064. Programul zilei noastre de astăzi se deschide cu versetul 34 din Evanghelia de Ioan, capitolul 5, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, vreau să vă citesc o scurtă conversație dintre unul din regii Persiei și trei înțelepți de-ai lui. Spune că un rege din Persia a întrebat odată pe trei dintre cei mai mari înțelepți ai țării. Ia să-mi spuneți voi, care e cea mai mare nenorocire din lumea aceasta? Pătrânețea este cea mai mare nenorocire, zise unul din ei. Sărăcia și boala sunt unul după mine cea mai mare nenorocire, zise al doilea înțelept. Cea mai mare nenorocire, spuse al treilea dintre ei, este să ai moartea în față și să știi că ți-ai irosit toată viața în ticăloșii și că te așteaptă o sânda veșnică. Tu ai dreptate, zise regele, să ne ferim de o astfel de nenorocire. Iubiți ascultători, adevărul acesta este incontestabil. Toți știm că vom da odată ochi cum bătrânețea și cu moartea, cu sfârșitul acestei vieți. Pentru că nu s-a născut nimeni încă pe pământul acesta care să trăiască veșnic, afară de Domnul Isus Hristos, de omul Isus Hristos, care a plătit întâi prețul răscumpărării noastre și acum și de la dreapta lui Dumnezeu. Toți care populăm pământul, toți care am venit pe pământul acesta, toți care ne-am născut, suntem candidați ai morții. Acesta este un lucru sigur. Și ar fi bine dacă am arăta înțelepciunea acestui rege persan și anume să ne ferim de răul de a ajunge în fața morții și acolo abia să ne trezim că ne-am irosit viața în picăloșii, am trăit-o fără să ne gândim la ceea ce ne așteaptă după mormânt. Domnul să ne ajute să ne facem bine socotelile și să auzim acum glasul Fiului Lui Dumnezeu care ne cheamă să ne încheiem socotelile, să ne pregătim viața de dincolo cât suntem încă în viață. Așa cum ne spune el la Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, iertându-ne păcatele prin moartea și prin jertfa și prin învierea lui, ne dă harul și binecuvântarea de a fi copiii lui Dumnezeu și când ne vom întâlni în clipa morții cu Dumnezeu, vom fi chemați acasă la Tatăl nostru. Doamne Tată cereste rugând rugăm să binecuvinte și ascultarea mesajului care urmează cu Duhul acesta de iluminare a fiecăruia dintre noi și cu harul de a te putea chema toți ca Tată, primindu-L pe Domnul Isus Hristos. Dorim să facem lucrul acesta spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iată, ce -a venit din cer, Apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, vom citi, iubiți ascultători, versetul 34 din Evanghelia după Ioan capitolul 5, verset care sună în felul următor. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Domnul Isus a spus versetul acesta, a spus lucrul acesta în continuare la versetul 33, unde le spune Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Iar aici, așa cum am citit, spune Domnul Isus: nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. O mărturie bună trebuie primită totdeauna. Ea nu e deprisos niciodată, pentru că ori de câte ori este adusă, înlesnește drumul mântuirii spre noi și prin noi către alții. Să trăim în așa fel încât să primim o bună mărturie de la Dumnezeu și de la oamenii fără viclenie, iar această mărturie să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu. Domnul Isus nu umbla după mărturii din partea oamenilor, dar dacă veneau aceste mărturii, El le primea și le punea în slujba mântuirii păcătoșilor. Orice lucru este bun dacă poate fi în smerenie pus în slujba adevărului, în slujba vieții de neprihănire, în slujba mântuirii oamenilor. Copiii lui Dumnezeu, la fel ca și marele lor mântuitor Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu umblă să câștige bunăvoința oamenilor. Dar dacă această bunăvoință este întâlnită, atunci o pun la picioarele mântuitorului, la fel ca bătrânii din Apocalipsa din capitolul 4, care își aruncau cununile înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, pentru că numai Lui îi se cuvine toată slava și cinstea în vecilor. Domnul Isus Hristos avea mărturia lui Dumnezeu și pe aceasta se bizuia El. Mărturia care venea de la un om o primea tot ca pe o descoperire dumnezeiască dată omului, ca să ajute pe oameni să vină la mântuire. Ceea ce este în om nu ne poate spune ce este în Dumnezeu. Nici unul din cei de jos nu știe ce este acolo sus. Domnul Iisus Hristos venea de sus, iar Ioan era de jos, de aceea mărturia lui nu era de ajuns. După exemplul Domnului Iisus, nici noi să nu ne sprijinim pe mărturii care vin de la oameni și nici nu avem nevoie când este atât de limpede mărturia lui Dumnezeu. Gândurile, cunoștințele sau sentimentele noastre sunt lucruri omenești pe a căror mărturie nu ne putem sprijini când este vorba de Dumnezeu. Uităm prea lesne că noi suntem de ieri și nu știm nimic, cum spune Iov la capitolul 8 cu versetul 9. Cum deci am putea cuprinde veșnicia lui Dumnezeu? Nu că mărturia pe care o primesc eu, spune Domnul Isus, vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Numai adevărul mântuiește pe om, și adevărul trebuie cunoscut și primit în toate laturile lui indiferent de ceea ce spun oamenii. Motivul pentru care Domnul Isus Hristos nu primește mărturia care vine de la un om este ca noi să fim mântuiți, nu pentru că desconsideră pe om, ci pentru că vrea să-i ajute, vrea să-l mântuiască. Acesta este felul lui Dumnezeu de a lucra. de întâi, acolo unde vrea să zidească ceva nou. El cere lepădarea de sine ca o condiție esențială, indispensabilă pentru a putea urma, dar în toate acestea gânduri față de noi este mântuirea noastră. Nu se poate zidi ceva dumnezeiesc pe ceea ce este omenesc. Domnul Iisus, deci, afirmă, spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Orice spunem și orice facem trebuie să aibă acest scop, mântuirea în toate laturile ei. Dacă cineva cunoaște fals o problemă, trebuie să-i spunem adevărul ca să fie mântuit din întunericul în care se află. Prin tot ceea ce făcea și spunea Domnul Isus, urmărea un singur scop, mântuirea oamenilor. La fel și noi, urmașii săi, prin tot ceea ce facem și spunem, să urmărim acela scop ca și mântuitorul nostru. Numai cuvintele și lucrările care duc la mântuirea semenilor vin din partea lui Dumnezeu. Să fim cu mare băgare de seamă la vorbele pe care le rostim. În versetul următor, la versetul 35, Domnul Iisus continuă să explice. Ioan era lumină care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan era o lumină aprinsă de Hristos, deci a avut un început pe când Hristos era lumină în sine, necreiată fără început. Ioan era un vas umplut cu apa adevărului. Domnul Hristos este însuși adevărul. El este apa vieții. Ioan era o minunată lucrare a Harului. Domnul Hristos era Harul însuși. E bine pentru un timp până nu răsare soarele să te bucuri la o lumină aprinsă. Dar după ce a răsărit soarele, n-ar fi oare o lipsă de înțelepciune să mai stai lângă o lumânare? Sunt oameni aprinși din lumina Domnului Isus, la care se luminează apoi alți oameni. Dacă aceștia rămân lângă ei ca să se bucure de lumină, când ar putea să iasă afară la soarele Hristos, sunt în mare primejdie. Credinciosule fratele meu! Dacă tu ești o lumină aprinsă de Domnul Iisus, soarele neprihănirii, și vezi că unii oameni vor să se bucure la lumina ta, îndreaptă-i fără întârziere spre izvorul luminii, Mântuitorul Hristos, ca să nu le primești duiești mântuirea și viața veșnică. Fă și tu cum a făcut Ioan Botezătorul când a zis, nu sunt eu Hristosul, nu te teme că prin aceasta îți vei știrbi prestigiul. De abia de aici încolo îți câștigi adevărata personalitate și vei primi un nume veșnic pe fruntea ta, numele Domnului Isus Hristos, care și El întotdeauna l-a arătat și l-a proslăvit pe Tatăl. În versetul 36 Domnul Isus continuă și spune, deci mai întâi în 35, să le citim împreună, spune, Ioan era lumina.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 Un dar al harului, după cum lumina soarelui întrece toate luminile pe care le-ar putea aprinde pământul întreg. Mărturia Domnului Isus, care era Dumnezeu fiul, întrece orice mărturie care ar veni de la oamenii pământeni născuți din Adam cel căzut. Mărturia lui Isus, el însuși mărturisește dintr-o stare de libertate desăvârșită de tot. Ce este pământes? Iisus mărturisește dintr-o stare de adevăr fără umbre și dintr-o stare de dragoste fără interese. Numai atunci când ești liber de toate, când ești eliberat de lege și de fără de lege, când nicio legătură a firii vechi a euului tău, a familiei, a neamului, a clasei sociale când nicio legătură a grupului religios, a cultului din care faci parte, numai când n-ai nicio legătură cu acestea, nu urmărești niciunul din aceste interese, numai atunci poți depune o mărturie adevărată pentru Domnul Isus, pentru adevărul Lui și pentru lucrarea Harului Său Mântuitor. Da, mărturia Domnului Isus este mai mare decât mărturiile tuturor grupurilor religioase din creștinism, care îl înțeleg după nivelul lor duhovnicesc și după interesele lor meschine și murdare. Atârnarea în totul de Domnul Isus ne poate da starea adevărată de mărturisitori ai Lui. Eu am o mărturie mai mare, spune Domnul Isus. Ferice de noi dacă primim mărturia Domnului Isus. Această mărturie statornicește ființa noastră în El, și ne izbăvește de orice robie față de oameni și mărturiile lor. Mărturie mai mare, zice Domnul Isus, și lucrările mele. Viața și lucrarea sunt și rămân evidente. Cuvintele se uită și sunt supuse mai ușor interpretării. Viața și lucrarea însă sunt mărturii puternice, care dărâmă cele mai puternice ziduri de împotrivire. O lucrare o poate tăgădui unul sau o pot refuza mulți, dar nu o pot respinge toți. Pe când cuvintele nu se mai aud, sau chiar atunci când se mai aud încă, mai puternic și mai adevărat este ecoul lucrărilor sau faptele pe care viața noastră le spune fără cuvinte și, oricum ar fi, trebuie să primim adevărul acesta. Ceea ce facem este mult mai real decât ceea ce spunem. Lucrările Domnului Isus sunt o dovadă de încredere a Tatălui față de El, Fiul Său. Așa cum în viața obișnuită, cine vrea să facă o lucrare oarecare își alege cu grijă pe acela prin care să lucreze, Domnul Isus Hristos a dat Tatălui Său siguranța de plină a înfăptuirii în tocmai a lucrărilor pe care El, Tatăl, voia să le fac. Expresia lucrările pe care mi le-a dat Tatăl arată mărginirea vieții Domnului Sus în limitele date de Tatăl Său, dar în același timp, trăirea din plin în aceste limite. Frații mei, este mult de lucru pe ogorul lui Dumnezeu și sunt atâtea nevoi în jurul nostru, dar... Oricât ar fi de mult lucrul și oricât de mare ar fi o lucrare, dacă toate se fac dincolo de lumina Duhului Lui Dumnezeu și a exemplului de viață din Domnul Isus, ajung lesne, o înșelare sau o ispită, scoțând viața din limitele prescrise ale voiei Lui Dumnezeu pentru noi. Este mult de lucru și sunt mari nevoi, dar din toate... Trebuie să facem numai ceea ce ne este dat de Dumnezeu. O viață restrânsă în limitele voiei lui Dumnezeu și mărginită la lucrările date de El, face mai mult decât o viață care se risipește în cele mai bune și mai necesare lucrări după părerea omului. Să ne rugăm Domnului să înțelegem adevărul acesta și să-l trăim din plin. De câte ori n a fi venit satan la Domnul Isus, când era un bărbat la 28-29 de ani, aproape de vârsta când la ordinul tatălui a ieșit în lucrarea publică? Ce faci tu, Isuse? Stai aici în atelierul de tâmpărie al tatălui tău? Nu te-a trimis Dumnezeu în lume să faci o lucrare? La care Domnul Isus n-a avut alt răspuns decât eu am venit să fac voia lui Dumnezeu, nu lucrarea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, deși știa misiunea pentru care venise în lume, venise să răscumpere neamul omenesc, deși cunoștea toate nevoile din jurul lui, a stat liniștit și a așteptat până când Tatăl l-a scos, pentru că Domnul Iisus a venit să facă nu lucrarea, ci voia lui Dumnezeu. La aceeași menire suntem chemați și noi să facem voia lui Dumnezeu și în limitele, în cadrul voiei lui Dumnezeu, toate lucrările pe care El ni le dă să le facem, în felul în care El vrea să le facem și la timpul la care El ne cheamă să le facem. Tot ceea ce facem, în afara felului și timpului pe care ni le stabilește limita lui Dumnezeu, nu este primit de El. În versetul 37, Domnul Isus spune, Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Cine ar putea cunoaște mai desăvârșit adevărul despre toate lucrurile decât Dumnezeu? De aceea mărturisirea pe care o face El despre cineva este desăvârșită, puternică și atotcuprinzătoare. Cine ar putea trimite în lucrarea de vestire a Evangheliei slujitori mai potriviți decât stăpânul lucrării, adică Dumnezeu. De aceea mărturisirea pe care o face El despre orice trimis al Său este desăvârșită, puternică și atotcuprinzătoare. Cine ar putea ști mai bine decât părinții, care este starea copilului și posibilitățile Lui? De aceea mărturia lor despre copil este cea mai puternică. Și tatăl care m-a trimis, spune Domnul Isus am mărturisit el însuși despre mine Sfântul Evanghelist Ioan arată trei martori care au mărturisit despre Domnul Iisus și anume Omul, adică Ioan Botezătorul, în capitolul 5 cu versetul 33, lucrările Domnului Iisus, capitolul 5 cu versetul 36, și Tatăl, versetul 37. Dintre acești martori, desigur, cel mai mare este Tatăl ceresc. El este singurul care cunoaște pe Domnul Isus, căci nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu ne poate spune mai limpede despre Fiul afară de Tatăl. El cunoaște desăvârșit pe Fiul, care este taina secretul inimii lui, căci îl cunoaște dintr-o viață veșnică trăită împreună în ceruri. Îl cunoaște dintr-o intimă părtășie spre care viața lui de pe pământ ne-a deschis numai o fereastră prin care noi putem vedea în chip mărginit câte puțin. Dumnezeu Tatăl nu numai că cunoaște pe Domnul Isus Hristos, dar și mărturisește despre El. Ceea ce cunoaște, El spune tuturor celor care vor să ia aminte la ce spune El. Această mărturie este o mărturie de autoritate la care nu este nevoie de adăugat nimic. Și tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut fața deloc. Pentru Domnul Isus mărturia tatălui era necesară ca iudeii să știe că cel care l-a trimis mărturisește despre el. Această mărturie era un sprijin puternic pentru Domnul Isus în lucrarea pe care o avea de făcut. Dragul meu, tu care te avânți în lucrarea de vestire a Evangheliei Ești tu trimis de Dumnezeu în această lucrare? Și dacă zici că ești, ai tu mărturia Lui? Fără această mărturie, să nu faci niciun pas în lucrarea sfântă ca să nu produci pagube duhovnicești, nenorocind pe alții și apoi pe tine însuți. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, spune Domnul Isus, nu i-ați văzut niciodată fața. Prima condiție. Ca să poți să depui o mărturie adevărată despre Domnul Isus, este să auzi glasul lui Dumnezeu. El spune tuturor despre Fiul Său prea iubit, în care își găsește toată plăcerea. El spune tare și puternic, dar nu aude decât cei care se deschid prin credință spre El. Prin credință primești urechi de auzit, căci nu orice urechi pot auzi glasul lui Dumnezeu și după ce ai aceste urechi, Trebuie să-ți timp să stai în liniște înaintea Domnului ca să-ți vorbească. Când e gălăgie, atât înăuntru cât și în afară, nu poți deosebi glasul adevărului al lui Dumnezeu, al felului său de a fi, deci nu-l poți auzi. Auzind glasul Tatălui, mărturisind despre Domnul Isus, înseamnă să-i vezi în mod duhovnicește fața. Fizic nu putem vedea fața lui Dumnezeu, dar în mod duhovnicesc, da. În Sfânta Scriptură întâlnim asemenea cazuri. Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune -le. Așa să binecuvintezi pe copiii lui Israel și să le spui. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Acesta este un text din Cartea Numeri, capitolul 6. Sau un alt text din Psalmul 4, cu 6. Cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Sau, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, Și alte locuri, cum ar fi, Ridică-ne Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Sau, tot în psalmi, Grăbește de-mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața ta, căș-aș ajunge ca cei ce se pogoară în groapă. Iată, deci, cum strălucește fața lui Dumnezeu peste, în mod duhovnicesc peste toți cei ce se tem de El. Să privești fața Domnului înseamnă să te bucuri de harul bunăvoinței sale față de tine. Înseamnă să ai liberă cale ei cu El. Ce este soarele pentru lumea fizică în care se desfășoară viața noastră, aceea este și strălucirea feței Lui pentru Duhul nostru. Ne dă viață, lumină și căldură și aceasta necurmat o noire neîntreruptă. Așa era viața Domnului Sus pe pământ. O viață trăită mereu sub soarele privirii binevoitoare a lui Dumnezeu, o viață trăită mereu în lumină și împărtășie cu Tatăl. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina limpe de adevărului Său pe care și-o revarse necurmat peste noi, Fiii Credinței. În versetul 38, Domnul Sus continuă spunând: Și cuvântul lui nu rămâne în voi. Pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. iubiților adevărului Dumnezeu, al cuvântului său, este una cu Domnul Isus, cu Fiul său, care este, de fapt, cuvântul întrupat. Este cu neputință să rămâi în cuvântul adevărului lui Dumnezeu dacă nu crezi în Fiul său, Isus Hristos, dacă nu-l primești în inimă ca Mântuitor și apoi ca domn și stăpân, dacă nu-i primești felul lui de a fi. De niciun folos nu ne este cuvântul scris al lui Dumnezeu dacă nu credem în Domnul Isus, în felul lui de a fi. Și de asemenea, nu este adevărată credința în Domnul Isus, dacă nu rămânem în întregime în cuvântul scris al lui Dumnezeu, adevărul curățitor și sfințitor al vieții noastre. Dacă nu rămânem în cuvânt, E pentru că nu credem cu adevărat acest cuvânt, și nu credem cu adevărat nici în Domnul Isus. Nu este vorba de necredință la modul general, ci de necredința privitoare la felul de a fi al Domnului Isus. Credem ușor multe, foarte multe lucruri, dar cât de greu, sau ce puțin credem pe Domnul Isus și lucrurile privitoare la el. Lipsa credinței, sau numai o mică îndoială față de Domnul Isus, față de felul lui de a fi. Sunt de ajuns ca să împiedice rămânerea în noi a cuvintelor mărturiei despre El. Să nu încercăm alte mijloace pentru a face să rămână în noi cuvântul Său, ci să ne cercetăm starea inimii noastre față de Domnul Isus. Dacă avem părtășie cu El printr-o credință sinceră, care lucrează prin dragoste, atunci suntem în adevăr, iar viața noastră rodește frumos și sfânt spre slava Lui Dumnezeu. În privința întăririi credinței noastre în cuvântul scris al lui Dumnezeu, vreau să spun, iubiți ascultători, să amintesc, cum am amintit de multe ori, noi avem o mare responsabilitate. Credința este darul lui Dumnezeu, așa după cum ne arată cuvântul, dar noi avem o parte de făcut, o parte pe care dacă nu ne-o facem, în zadar ne trimite Dumnezeu darul lui minunat. Și anume, trebuie să o luăm. Ce înseamnă să luăm credința? Să ne ocupăm permanent gândurile noastre și viața noastră cât mai mult cu lucruri apropiate de Dumnezeu, cu cuvântul lui, cu părtășii împreună cu frații și surorile și în toate activitățile pe care le întreprindem să fim foarte atenți să nu ne distragă de la Dumnezeu. Aceasta este o mare responsabilitate de care dacă ținem cont vom fi feriti de multe amărăcini în viață. Iubiți ascultători, vom marca încheierea programului I064 prin citirea unei poezii, al cărei titlu este Filozofului Ateu, urmată de o melodie orchestrală. Filozofului Ateu ce cu ochelari de soare vrea să mă impresioneze că e lumea la întâmplare, că nimic din tot ce este n-are roșii, are scop, eu îi spun, prietenește, cum părăți un microscop. Și, când vrea să-mi dovedească pendelete că, în om, nu-i decât o îngrămădire de atom lângă atom, molecule zăpăcite, paie într-o marionetă, îi spun tot prietenește: Cumpărăți și o lunetă! Căci, dacă te uiți în lumea de orbite planetare, chiar luneta te întreabă: mai vezi lumea la întâmplare? Și, purtându-te în imensul zor al electronilor, Microscopul îți șoptește, toate au un creator. Dacă tot nu înțelege acest mare filozof, unde să l trimiți să vadă? La un morcov? La cartof? Să-l înveți o scrumbie, un sticlet în colivie, sau o floare în pălărie, sau un fulg de păpădie? Domnul cel atotputernic numără în larga zare șirul lumilor stelare galaxii fără hotare și într-un punct îngrămădește un mărgean de electroni salbe de elipsoide cu ciorchini de neutroni și prin toate ne vorbește clar și simplu de slușit. Tot ce este în jurul nostru, mâna lui le-a făurit. El de toate se îngrijește și de noi, de fiecare. El e creatorul nostru. Nu suntem la întâmplare! Lumia.